Місіс Корнер пізнає ціну щастя Джером, клапка Джером «Я саме це й маю на увазі», – заявила місіс Корнер «Я хочу, щоб чоловік поводився, як годиться чоловікові» «Але ж ти не хочеш, щоб Крістофер, тобто містер Корнер, був такою людиною?» – зауважила її щира приятелька. – Я не кажу, щоб він робив це часто, але я хотіла б побачити, що він здатний таким бути. – Ви сказали хазяїнові, що сніданок подано? – звернулась вона до служниці, яка в цю хвилину внесла троє варених яєць і чайник. – А вже ж сказала? – обурено відповіла так. Служниця на віллі Акація в Равенскорт-парку повсякчас перебувала в стані обурення. Навіть коли вона вранці і ввечері промовляла молитви, голос її звучав обурено. І що він відказав? Що зійде, коли одягнеться? Ніхто й не вимагає, щоб він приходив роздягнений. Скипіла місіс Корнер. Коли я кликала його п'ять хвилин тому, він сказав, що надягає сорочку. Якби ви тепер спитали його ще раз, він відповів би те саме, висловила свою думку служниця. Він якраз лазив в рачки, коли я заглянула в кімнату, шукав під ліжком запонку. Рука місіс Корнер з чайником Зупинилася. «Він розмовляв?» «Розмовляв? Там нема з ким розмовляти, а мені нема чого стояти і базікати». «Я хочу сказати сам із собою», – пояснила місіс Корнер. «Він часом не, не лаявся?» Тоні місіс Корнер бриніло бажання, майже надія. «Лаявся?» Та він і не знає, як це робити. «Дякую, Гаріет», – сказала місіс Корнер. «Можете йти?» Вона з брязкотом поставила чайник на стіл. «Навіть це дівчисько зневажає його», – гірко зауважила місіс Корнер. «Може, він раніше встиг вилаятись?» – позвалась місі Крін. Але місіс Корнер не так легко було втішити. Раніше встиг. Будь-хто інший на його місці лаявся б без перестану. «Можливо», – сказала щира приятелька, – «завжди ладна знайти виправдання цьому грішникові. Можливо, він і лаявся, тільки вона не чула. Ти сама подумай, якщо його голова була під ліжком». Двері відчинилися. «Перепрошую, що я спізнився», – заявив містер Корнер, бадьоро входячи в кімнату. Він узяв собі за правило неодмінно бувати уранці бадьорим. «Зустрічай день з усмішкою, і він даруватиме тобі щастя». Такий був девіз, що його місіс Корнер чула від чоловіка кожного ранку – рівно 202 рази за всі шість місяців і три тижні їхнього подружнього життя. Найрізноманітніші девізи посідали велике місце в житті містера Корнера. Вони були дбайливо виписані на картках однакового формату, а найдобірніші з них прикріплені до дзеркала. Щоранку повчали господаря, коли він голився. «Знайшов?» – запитала місіс Корнер. «Диво-дивне!» – відповів містер Корнер, сівши за стіл. «Я своїми власними очима бачив, як вона впала під ліжко. Може, і не проси мене, щоб я її шукала?» – урвала чоловіка місіс Корнер. «Деякі люди...» Якби їм довелося повзати навкарачки під ліжком і стукатись лобом об ніжки, не втерпіли б, щоб не вилаятись. Слово «деякі» було виразно підкреслено. «А це непогано загартовує характер» натякнув містер Корнер. «Коли часом примушуєш себе терпляче виконувати завдання, розраховані, якщо ти заплутаєшся в одному з цих своїх довжелезних речень, то не матимеш коли поснідати», – злякалася місіс Корнер. «Шкода, якщо вона десь загубилася», – зауважив містер Корнер. «Її внутрішня вартість, можливо...» «Я пошукаю її після сніданку», – зголосилася привітна міс Грін. «Розшукувати всякі речі – це мій хист». «Охоче вірю», – галантно погодився містер Корнер ручкою ложки, розбиваючи яйце. «Від таких ясних очей, як ваші, мало у тебе тільки десять хвилин», – попередила його дружина. «Швидше снідай». «Я хотів би хоч раз мати змогу висловитись до кінця», – поскаржився містер Корнер. «До кінця ти ніколи не доберешся», – переконано сказала місіс Корнер. «Я хотів би хоч раз спробувати», – зітхнув чоловік. «Може, цими днями... Як тобі спалося, Люба? Я забула в тебе спитати», – звернулася місіс Корнер до своєї щирої приятельки. «Першу ніч у незнайомому місті я завжди сплю неспокійно», – відповіла міс Грін. «А крім того, я ж була трохи збуджена виставою». «Я волів би, щоб чарівне мистецтво цього драматурга ми побачили в кращому зразку», – промовив містер Корнер. «Коли так рідко ходиш до театру, треба ж людині розважитись», – урвала його дружина – а її приятелька додала: Правду кажучи, я ніколи в житті так не сміялась. І справді, було кумедно. Я й сам сміявся, визнав містер Корнер. Але все ж таки, мушу зауважити, що брати пияцтво як тему, він не був п'яний, заперечила місіс Корнер, а тільки трохи під чаркою. Люба моя, поправив її чоловік, він же на ногах не міг стояти. Зате був куди кумеднішим, ніж дехто з тих, хто може стояти. Не поступалася дружина. Цілком можливо, Люба Емі, пояснив їй містер Корнер, що хтось може бути кумедним і не напившись, а хтось інший може напитись і не напившись. «О, чоловік, кові не вадить деколи випити», – заявила місіс Корнер. «Люба моя, тобі, Крістофере, теж би іноді не завадило». «Мені хотілося б, щоб ти не казала того, чого насправді не думаєш», – зауважив містер Корнер, простягаючи порожню чашку. «Якби хтось почув тебе, найбільше мене обуріє» коли люди кажуть, ніби я кажу те, чого не думаю», – заявила місіс Корнер. «Навіщо ж ти тоді так кажеш?» – здивувався чоловік. «Бо я, бо я справді так думаю». «Не можу повірити, Люба, ніби ти справді думаєш, що мені не завадило б напитись, нехай навіть лиш іноді». Я не казала напитись, я казала випити. Але ж я випиваю в помірних дозах, пробував відборонитись містер Корнер. Поміркованість у всьому, такий мій девіз. Знаю, відповіла місіс Корнер. Всього потроху і нічого, цим разом містер Корнер Сам себе урвав. «Боюся, що нам доведеться відкласти цю цікаву дискусію до іншої нагоди», – сказав він, підводячись. «Якщо ти не заперечуєш, Люба, я б хотів переговорити з тобою в коридорі. У мене є кілька побутових запитань». Господар і господиня протиснулися повз гостю і причинили за собою двері. Міс Грін залишилась за столом і їла собі далі. «Я саме це й мала на увазі», – втретє зауважила місіс Корнер через хвилину, знов сідаючи за стіл. «Я б віддала все, все на світі», – палко додала вона, – «аби тільки Крістофер став більш схожим на звичайного чоловіка». Але ж він завжди був таким, таким, як і зараз, – нагадала їй щира приятелька. О, звичайно, під час заручень кожна дівчина хоче, щоб її чоловік був сама досконалість. Але я не думала, що він таким і залишиться. А як на мене, то він дуже добрий і симпатичний молодик. Ти просто сама не знаєш, чого тобі хочеться. Я знаю, що він добрий, погодилася місіс Корнер, і я дуже люблю його, але якраз через цей не хочу за нього червоніти. Я хочу, щоб він став справжнім чоловіком, щоб він робив те, що й інші чоловіки роблять. А хіба всі звичайні чоловіки лаються і інколи напиваються? «А ж?» – авторитетно заявила господиня. «Кому ж це подобається чоловік лемішка?» «А ти хоч бачила коли-небудь п'яного?» – поцікавилась щира приятелька, відкусуючи шматок цукру. «Скільки завгодно?» – відповіла місіс Корнер, злизавши з пальців повидло. Це означало, що за все своє життя вона разів із шість побувала в театрі, вибираючи переважно найлегші форми англійської драми. А коли їй уперше довелося побачити це в реальному житті, що сталося рівно через місяць, на той час учасники вищенаведеної розмови вже й забули її зміст, місіс Корнер була вражена більше за будь-кого. Як це сталося, містер Корнер ніколи так до кінця й не зрозумів. Він був не з тих, кого наводять для прикладу на лекціях про користь тверезості. Свою першу чарку він вихилив так давно, що тепер уже й не пам'ятає, коли це було. І відтоді чого тільки не пив з найрізноманітніших чарок. Але ще ніколи не бувало, щоб він вийшов або відчув спокусу вийти за межі своєї улюбленої чесноти – поміркованості. Перед нами стояла одна пляшка Бордо, часто згадував потім містер Корнер, і він сам більшу частину її випив. Потім він дістав ще одну невеличку зелену фляжку. Як він пояснив, цю штуку роблять із груш. У Перу її спеціально держать для дитячих свят. Звісно, він міг і пожартувати, але все-таки я ніяк не можу взяти в тямки, як одна чарка. Невже я випив більше, ніж одну чарку, поки він говорив? Це питання невідступно переслідувало містера Корнера. Цей він, що до такої міри заговорив нашого героя, був його далекий родич на ім'я Біл Деймон, перший помічник капітана Спароплава пароплава Фортуна. До цієї випадкової зустрічі в день на Ліденгол-стріт вони не бачились із самого дитинства. Наступного ранку Фортуна вирушила від пристані Сент-Кетрін до Південної Америки, і хто зна, коли їм судилось побачитися знову. Як зауважив містер Деймон, сама доля, звівши їх серед вулиці, вимагає, щоб вони сьогодні ввечері вдвох пообідали в затишній капітановій каюті на Фортуні. Вернувшись на службу, містер Корнер послав у Равенс-Корт парк спішного листа з дивним повідомленням, що він прийде додому, можливо, не раніше десятої вечора, і о пів на шосту вперше після одруження рушив у протилежний бік від домівки і від місіс Корнер. Багато про що балакали друзі – під кінець мова зайшла про дівчат і жінок. Деймонів досвід, як засвідчували його слова, був багатий і різноманітний. Вони розмовляли, вірніш, помічник капітана говорив, а містер Корнер слухав, про смаглявих красунь Вест-Індії, про чорнооких жагучих креолок, про пишних білявих дам з Каліфорнійських долин, Помічник мав свої теорії щодо того, як слід ставитись до жінок і давати їм раду. Теорії, судячи з його слів, перевірені на практиці. Перед містером Корнером постав новий світ, у якому закохані жінки з собачою покорою схилялись перед чоловіками, а ті, хоч і любили їх, Проте вміли зберегти свою зверхність над ними. Він сидів, мов зачарований, і холодний осуд поволі переходив у ревне захоплення. Помічник Ладен був без кінця розповідати про свої пригоди, але об одинадцятій годині Кок нагадав їм, що ось-ось мають прибути на борт капітан і лоцман. Містер Корнер, здивований, що вже така пізня година, довго й ніжно прощався з родичем, а потім виявив, що пристань Сент-Кетрін – один із найзаплутаніших лабіринтів, з яких йому будь-коли доводилось вибиратись. Під якимось ліхтарем у районі Майноріс містерові Корнеру раптом спало на думку – що його ж не цінують, як він того заслуговує. Дружина ніколи не говорить і не робить нічого того, чим красуні з Карибських островів покірно виявляють свою жагучу пристрасть до чоловіків, здається, ані трохи не кращих від нього, містера Корнера. Коли він пригадав, як вона говорить до нього і як ставиться, Йому аж сльози набігли на очі. Помітивши на собі пильний погляд полісмена, він змахнув сльози і квапливо рушив далі. Поки він ходив туди-сюди на пероні станції Меншенгаус, де непрестанно гуляють протяги, думки про заподіяну йому кривду обсіли його з новою силою. Чому місіс Корнер не виказує й сліду собачої відданості? А винен в усьому він сам, гірко переконував себе містер Корнер. Ніхто, тільки він сам. Жінка любить пана, це в неї інстинкт, пробурмотів собі підніс містер Корнер. Щоб мене чорти взяли, як вона бодай раз відчула, що я її владар. Чеши звідси, кинув містер Корнер якомусь опецькові підлітку, що вже встиг зупинитись перед ним, широко роззявивши рота. Але мені цікаво послухати, заперечив опецьок. Кого послухати? зневувався містер корнер. А вас, пояснив хлопчак. Від міста до Равенскорт-парку – неблизький світ. Але містер Корнер не задрімав дорогою, бо напружено обмірковував перспективи подальшого життя свого і місіс Корнер. Коли він зійшов з поїзда, найбільше його непокоїли три чверті милі багнюки, що пролягли між ним – і його постановою раз і назавжди з'ясувати свої стосунки з місіс Корнер. Побачивши вілу акація, вигляд якої свідчив, що всі тут уже полягали й сплять, він ще дужче роздратувався. По собачому віддана дружина чекала б його, думаючи, чи не буде йому чогось потрібно. Скориставшись порадою мідної таблички на дверях, він не тільки постукав, а й подзвонив. А що двері не відчинялися зразу, він і далі не переставав стукати й дзвонити. На другому поверсі відчинилося вікно найкращої їхньої спальні. «Це ти!» – почувся голос дружини. В її голосі справді прийняла пристрасть, але зовсім не та, яку містер Корнер хотів би викликати. Це запалило його ще більшим гнівом. – Чого ти вистромила голову з вікна, ніби я прийшов до тебе залицятись? – Кращено, зійди відчини двері, – скомандував він. – А в тебе хіба ключа нема? – спитала місіс Корнер. Замість відповіді містер Корнер знову заходився стукати. Вікно зачинилось. Минула коротенька хвилька, і двері так раптово розчинились, що містер Корнер ще з дверним молоточком у руці просто таки влетів до середини. Місіс Корнер зійшла вниз уже з готовими докорами на устах. Але вона не врахувала, що містер Корнер, звичайно, такий млявий у мові, може навіть випередити її. «Де вечеря?» – обурено запитав він, усе не випускаючи молоточка. Місіс Корнер була надміру вражена, щоб відповісти, і тільки мовчки втупилася в нього поглядом. «Де вечеря?» – Знову гримнув містер Корнер, тепер уже пройнявшись щирим подивом, чого це не подано йому вечері. «Що ви собі думаєте? Повкладалися спати, коли хазяїн ще не ввечеряв!» «Що тут сталося, Люба?» – почувся зі сходів голос міс Грін. «Та заходь же, Крістофере!» Благала місіс Корнер. «Заходь, будь ласка, нехай я зачиню двері!» Місіс Корнер належала до тих молодих жінок, що з непозбавленою грацією і пихою виявляють свою владу над тими, хто охоче їм скоряється. Але таких і переляк легко бере. «Я хочу смажених нирок з грінками!» заявив містер Корнер, змінивши молоточок на вішалку для капелюхів, про що він зараз же й пошкодував. «І не супереч мені, ясно? Щоб без ніяких суперечок». «Що ж мені робити?» – прошепотіла пойнята жахом місіс Корнер до своєї щирої приятельки. домі ж ані одної нирки». «Я бувши тобою, зварила йому двоє яєць», – запропонувала послужлива приятелька і добре посипала їх каєнським перцем. «Він однаково доти все забуде». Містер Корнер ласкаво погодився, щоб його провели до їдальні, яка водночас правилась за вітальню та бібліотеку. Обидві дами, до яких приєдналася на швидкоруч одягнена служниця, Намагалась якнайскоріш розтопити в кухонній плиті. Постійне обурення служниці де й поділось, тільки новіла акація дала їй першу нагоду виявити його по справедливості. Я б з роду віку не повірила, пошепки визнала місіс Корнер, лице в якої було біле, мов полотно. З роду віку. «Оце видно, що в домі чоловік, правда?» – защебетала захоплена служниця. Господиня відповіла їй ляпасом і цим трохи розважила душу. Служниця знову прибрала незворушного вигляду, але дії місіс Корнер та її приятельки аж ніяк не прискорились, бо через кожних чверть хвилини – Долітали все нові, нові гучні розпорядження містера Корнера.